Заверіщав автомобільний сигнал. Із джипа мені махав один із тих хлопців, які охороняли мене першого дня. З нетерплячого виразу його обличчя було видно, що вони вже досить давно намагаються привернути мою увагу.